Opinberunar bókin, tíundi kabli. Og ég sá annan sterkan engil stíga af himni ofan, hjúpaðan skýi. Rekkbógin var yfir höfðunum og ásjóna var sem sólin og fætur sem eldstólpar. Hann hælt á lítilli opinni bók í hendinni. Hægra fæti stóð hann á havinu en vinstra fæti á jörðunni. Hann kallaði hári röttu eins og þegar ljón öskrar og er hann hafði kallað glumdi í þrumunum sjö. Þegar ég ætlaði að fara að skrifa það sem þrumurnar sögðu, heyrði ég rött af himni sem sagði Geimdu með sjálfum þér það sem þrumurnar sjö töluðu og rita það ekki. Og engillinn sem ég sá standa á havinu og á jörðunni, hófu pæru hund sína til himins og sór við þann sem lifir um aldir alta, hann sem skóp himinin og það sem í honum er, jörðina og það sem á henni er og hafið og það sem í því er og sagði, lengri frestur verður ekki gefinn.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 og bað hann að mér lítlu bókina og hann segir við mig tak hana og et. hún verður besk í maga þínum en í munni þínum mun hún sætt sem hunang ég tók lítlu bókina úr hendi engilsins át hana og í munni mér var hún sætt sem hunang en er ég hafði ettið hana fann ég til beskju í maga mínum þá var sagt við mig Enn átt þú að flytja spámanlegan bóðskap gegn mörgum líðum og þjóðum, tungum og konungum.